Karibu mtazamaji wa Esther TV katika historia ya Agustino Ramadhani kutoka brigade general, jaji mkuu hadi kuwa mchungaji. Baba wa taifa alipendelea sana kumuita mwalimu. Kazi alianza kuifanya kabla ya kuwa rais wa kwanza na hadi anastafu raisi. Jina la mwalimu hakuliacha hadi umauti ulipomkuta. Katika majukumu mbalimbali ya uongozi aliyoshika Jaji Safu Agustino Ramadhani hii inakuwa ni vigumu kwa mtu aliyetumikia nafasi nyingi kwa wakati tofauti na kwa mafanikio mazuri nasema mazuri kwa sababu Jaja Agustino Ramadhani alistafu jaji mkuu alipaswa pia kuitwa brigadier Generali. alitumikia jeshi hadi kufikia ngazi hiyo ya kuitwa brigadier Generali kabla ya kuitwa katika sekta ya sheria na kutumikia mahakama hadi kufikia ngazi ya juu kabisa katika historia ya familia yake, mchungaji Agustino Ramadhani alizaliwa Zanzibar, mtaa wa Kasima Majongo, kwenye familia ya mwalimu Douglas Ramadhani na Bridget Anna Constance Masudi, akiwa ni mtoto wa pili katika familia hiyo. Aliishi kwa miaka mitatu visiwa Zanzibar na alifuja Tanzania bara akiwa At, na umri wa kuanza masomo. Kaji alipohitimu masomo ya sekondari katika shule ya wavulana Tabora. Na wakati akiwa sekondari ndipo alipojifunza kusikia Finland. Akiishi paji cha babu yake Agustino Ramadhani Baada ya kustaafu kazi ya ujaji mkuu mwaka kumi. Jaji Agustino Ramadhani alitaka kuendelea kipindi kingine. baada ya kufanikiwa kupanua ifungo kimatukataza jaji kuendelea na kazi na uja baada ombi wake na kuendelea kwa mkataba wa ajira ila anaruhusiwa kuongeza kipindi kimoja tu hata kama bado anazo nguvu za kutumikia Taifa mara baada ya kutimikwa kuwa mchungaji alisema hakuna tofauti kati ya kazi ya mahakama na kazi ya uchungaji. Kwani zote ni kazi za kufanya maamuzi ya watu, wanaodai haki, wapatiwe haki. Na kubainisha kazi za mahakama, ukiamua umeamua. Ila za kanisa zinataka makubaliano na maridhiano japo zote ni kazi za Mungu. Kazi hii ya uchungaji nimesikufikiria hata siku moja kwamba nitafanya ingawa nibosomea nchini Uingereza na kutunukiwa shahada Kino Ramadhani. jaji Agustino Ramadhani alisema kuwa katika nafasi ya kuwa mchungaji alifatwa mara kwa mara na askofu. Ingawa alikuwa fikiratalia lakini mwisho nilikubali kwa kuona kuwa ni sauti ya Mungu ilikuwa kiniita kupitia kwake na ndio leo hii baada ya kutumikia ushemasi kwa zaidi ya miaka 6 rasmi kuwa mhudumu wa madhabahu huni upande mwingine yaji alisema lengo lake lifua baada ya kusafu na lengo hilo limetimia. Itakumbuka kuwa amekamilisha kazi ya kuunda rasimu mpya wa katiba. Alipoteuliwa mwaka jana kuwa makamu mwenyekiti wa tume ya mabadiliko ya katiba ya Tanzania. Jaji Agustino Ramadhani pia alizungumzia hali ya vuguvugu hali ya visiwani humo kuhusu kushambuliwa kwa viongozi wa dini na kuharibiwa kwa nyumba za ibada. Alisema tangu miaka ya nyuma akiwa mdogo anakumbuka jinsi walivyokuwa akishirikiana vizuri majirani zao kuadhimisha sukuku za kidini bila kujali tofauti za dini kumbuka wazazi wangu walikuwa wanamuita Muislamu kuja nyumbani kuchinja kuku ili wanapo wanapowakaribisha kujumuika katika chakula kwa kuwa walijua kuwa nyama wanayokula imichinjwa kwa taratibu zao za kidini ili pia na wao kiwaalika na kumbuka wazazi wangu walikuwa wanamuita muislamu kufika nyumbani ili wasiweze kwa kwanza wenzao wanapokuwa wanawakaribisha katika kujumuika na tulikuwa tukifurahia kwa pamoja katika kuapisha kwake watu walishughudia amani iliyokwepo wakati wa misa ya kuapishwa jaji mtaafu na hapakuwa na uvunjifu wa amani yoyote licha ya kuwepo na ulinzi wa kawaida na hapakuwa na polisi kama ilivyokuwa wakati wa mkesha wa siku kuu za Krismasi wageni walipwa wa wengi waliokuja kushuhudia tukio hilo la kusinikwa kwake jaji Ramadhani Aliitimu elimu ya sekondari mwaka tano na kujiunga na elimu ya juu katika chuo kikuu cha Dar es katika fani ya sheria hadi mwaka elfu sabini alipojiunga katika jeshi la kujenga taifa kwa mujibu wa sheria. Katika mafanikio zaidi alikufamia kuwa aliitwa na alikuwa rais wa pili wa vikiwa hivyo. Alhaji Abu Jumbe mwaka 1978 na kumteua kuwa naibu jaji mkuu kabla ya kuwa jaji mkuu wa Zanzibar. Na mwaka huo huo aliitwa tena jeshini kwa ajili ya kushiriki vita vya Kagera. alipelekwa Uganda na kukaa kwa zaidi ya miezi kumi. Baada ya vita kumalizika, alirudi Tanzania kuendelea na kazi katika sekta ya sheria na mwaka elfu moja tisa themanini. aliahishwa kuwa jaji mkuu wa Zanzibar. Alisema mfumo wa mahakamah ya visiwani au kuwa wa kisheria na alifanikiwa kubadilisha na kuweka mfumo wenye ngazi za kimahakama kutoka wilaya mkoa hadi mahakama kuu. hili limetokana na kutokuwepo na watu waliosomea sheria ili kuajiriwa katika sekta ya sheria. Pia alifishwa kuwa jaji wa mahakama ya rufaa mwaka elfu moja tisa tisa Mwaka elfu moja tisa tisini alihamia jijini Dar es na mwaka elfu moja tisa 1993 hadi tatu aliteuliwa pia kuwa Maka Mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Tanzania Bara. Na mnamo mwaka mbili hadi elfu saba. aliteuliwa kuwa mwenyekiti wa Tume ya Uchaguzi Zanzibar. Na katia kipindi hicho hicho alikuwa mmoja wa majaji sita wa Mahakama ya Afrika Mashariki. Pia alikuwa mmoja wapo wa majaji moja waliochaguliwa na Rais wa Afrika kwa ajili ya kutumikia Mahakama ya Afrika ya Haki wa na ndipo mwaka 2006 alipoteuliwa na rais Jakaya Mushukikwete kuwa jaji mkuu wa Tanzania. Mambo yanje profesa hapa Kabudi ambaye ni muumini mwenzake na marehemu anaeleza namna ambavyo atamkumbuka. Mungu alimjalia Agostino Steve Lorenzo Ramatani moyo unyenyekevu mkubwa sana. Ulipokutana naye usingejua ni mtu mwenye viao na madaraka makubwa lakini pia Mungu alimjalia suburi Alimjalia uwezo mkubwa wa kushauri. Alimjalia upendo mwingi na alimjalia uzalendo. Jaji Mustafa Ramadhani pia amekuwa mkuu wa chuo kikuu cha Iringa na hapa makamu mkuu wa chuo hicho Profesa Dililio Urio anamwelezea. Kwetu ni kubwa sana kwa sababu Bwana mkuu alikuwa tu ni hapo waanzilishi wa chuo kikuu cha Tumaini Iringa. si tu alikuwa mkuu wa chuo lakini alikuwa pia anafundisha kwa kujitolea kwa mchangu wake kwa chuo kile ni mkubwa sana bungeni jijini dodoma spika wa bunge job drugai naye ameongeleza kifo cha jaji mstaafu ramadhani nichukue nafasi hii kumtumia <clears throat> salamu za rambirambi rambi, jaji mkuu na muhimili wa mahakama kwa ujumla kwa pigo hili kubwa wa ameipata na kuondokewa na mtumishi mwaminifu mtumishi wa muda mrefu mwanasheria mahiri yaji stafu wa ramadhani tunamuomba Mwenyezi Mungu aweke roho ya marehemu mahali pema peponi amena mtazamaji wa Etha TV, leo ilikuwa ni historia ya Jaji mtah Pong Agustino Ramadhani ambaye amefariki dunia katika hospitali angalikaana jijini Dar es baada ya kuvua kwa muda mrefu. Hadi kufikia hapo sina la ziada. Asante. kijaji mzuri wa Kinanda. Yeah. <laughs> <laughs> na basi nzito kama zote babake yeah. mkubwa huyo na msanii wa muziki wa kizazi kipya msanii wa Bongo flavor YJ yes ndani ya shira wangu shira kuangalia bara moja moja yes tunashukuru sana kwa sababu wako unaangalia